Bueno, ba, alde zaurretik, e, Azlan enpresak e, bere promotorea mendibile elkarte pedagogikoa da, eta berez e, mendibilen ikusi zen behar bat zegoela, e, esklusio soziale, sozialean zegoen jendearen behar bat lana aurkitzeko. Orduan berez, ba, e, ikerketa egin zen, zein zerbitzuetan egin, egin e, ziteken oinarria, enpresanen oinarria, eta berez bi negozio hildo ditu mm -hmm. e, batetik garbiketak edo etxeko laguntzan e, oinarrituak eta beste bat da arropa diseinatze eta jagantzigintza. Mm -hmm. E, berez, eh 2014 e, sortu zen baino egia da garbiketak eta itxeko laguntza hasiera bat eh arrakasta izan duela, baino diseinu eta jantzigintza kostatu zaio pixka bat. Ta bueno, eh Marian Ira estortsa diseinatzailerekin lan egin lan egiterasia orain dela irubi eta bueno, pixkanaka kolekzio pizkanaka kolezio berriak egin ditugu ta gero ya, Ba berez, e, asigera izaten pixka bat, horren itzailea, e, kirol, kirol, kiroletako jantziak egiten, ostalaritzako jantziak egiten, ta bueno, baita ere, e, individuala egiten dugu, baina berez orain e, Gure negozio hildo hau oinarritu nahi dugu ba norbaitiz, e, oza, enpresa batzuei zerbitzuak ematea, ematen adibidez, hasiera e, orain dela gutxi aste honetan Loreak Mendianekin baita ere mm -hmm. eta bueno ba guk egiten dizkiegu prototipoak, beraiek esaten diogute zein diseinu nahi duten Loreak Mendiarekin adibidez. Zein diseinu egin nahi duten eta eta bueno guk e, konfezkionatzen dugu Eta gero beraiek, ba, e, bidaltzen, dute, e, bidaltzen duten loketokira e, masan egitekoa, e, oh. ja produktsia hundia egiteko. Eta adibidez, kiroleko e, jantziekin egiten duguna da e, pertsonifikatu. Hau da, e, adibidez, ba, bidazoako judoko taldearekin, beraiek esan ziguten, nahi dugu sudadera bat egin, e, gutxi gora horrelakoa eta bueno, bagu, egin genituen biedoiro diseinu, beraiek aukeratzen dute eta gero ja, pos, eskatzen izkigute ogeita, ba, ogeita mar egiten ditugu. E, guztat, guk uste dugu <coughs> gaur egun asko baloratzen dela hemen egindako produktua edo hemen egindako gauzako ordun horregatik juten gera esaten dugu aurkezen duguna eta normalean bueno, uste dut, inoiz ez, ez daigola gertatu, ez zezatea. E, Bidaso ayude elkartea, ikusi dugu errukbi, irungo errukbi elkarteakene Ba, eskaira egin duela, guztiak ez da, promosoren bat egin mozutela, azken batean e, gaur eguno eta diseinio e, merkatuaren gehienoa txinatik datorrelarik torrelarik tokitik eta tokian, e, tokian ekoizteko helburu helburua duzu, hori da. Duzue. Beste gaien balio bat duen produktua, azken batean? Horri da, berez, e, egia da, adibidez, Kirol elkarte hauetan e, gauza guzti, koporu gutxi egiten direla, baina adibidez loreak mendianekin prototipo bat egiten dugu. Ostalaritzan ere, diseinua berez prototipo bat, baina gure helburua da, piskat, e, merkatuan sartzea eta merkatuan gaudenean ja, bat egin beharrean, ba, egun, berre egun, berre zergatik. Horrekin, egindezak eguna da, e, jende gehiago kontratatu. Hor du eh bazterre, bazterketa baserreko dituen jendea gehiago e, kontratatu. Hori da. Eh du hain zuzen ere hori, bazterketa sozialean dagoen jendea ba lan merkaturatzeko Bidean, da guen, ba, inxerzio enpresa honi esker eta da gueneko eh, amasei laguntza eta eh? Hori, da, zira batean azizten lau bertxonekin, eta, bueno, ja pixkanaka undituz joan gera eta orain amasei, eh, amasei pertsona gara. Eh, baita ere, eh, gustatuko litzatik esatea, guk mendibilen, eh, mendi mendibileko zentruan, eh, kurtsuak egiten dugu, adibidez, empleo domestiko, kurtsu bat egiten dugu. Hmm. Eh, kurtsu hori bukatu zen, Azaroan eta kurtsori bukatzuz duten bi pertsona haslanen daudelanean. Hau da, eh guk e, formakuntza ematen dugu Mendibilen eta pertsona ba gustatzen bazaigu edo edo momentu horretan beharra baldin badagau kontratatzeko, kontratatzen dugu berez Bi aukera dituzu hasieratik azalanen sartzea edo baitaren mendibiren ikastea eta mm. eta azalan, azalanen bukatzea. Ongi ba, zirkulosoa, ezta? Ba, helburua, eh, markari gabeko produktua eskaintzen buzue. Ez uzte bad marka propio bat, baina aipatu digutenez bai, dagoeneko norbaitek eskatu homendu, ez? Madehin irun eh, Bat, bat etiketa edo agartzea. Bai, asiera batean esan genuen, guztatuko e, litzaigukela ba, marka bat, adibidez, atlan marka edo horrela baino oso pertsona ladat, igual jendeari eza gustatzen ez da marka famatu bat. Eta asie ginen ba, hori, pentsatzen made in bus country, made in irun, eta made in irungu irungua garenak oso itugu begera, ordun made in irun asko gustatu ditzaigun, Eta ba, idea hor geratu zen, baino, e, bai e, gure bezero batzuk hori eskatu ziguten eta hori eskatzen esan genuen, ba, hemen, orain pausa eman barra da. Bai, e, eta enkargatu dituz zuera. Enkargatuak onen, daude, ba? bai, ez dakik noiz zirik txiko diren, baino enkargatuak daude. Ongi beraz, da, bertako jendearekin bertako produktuak oizteko, eta aipatu zute ere, ba, bertako inguruko enpresengana gana joatzen Ba, laguntza behar dut zuten, beste zerbitzuetan, serigrafia eta beste lakoak ez da? Hori da, osa, berez guk e, gure bezeroak <coughs> bidaso dira dira, batezer irungoak, baina saiatzen gera pixkat e, merkatu gehiago hartzen. Eta gero badaude zerbitzu batzuk, e, batez ere diseinuan eta jantzigintzen guk ezin ditugula egin eta bilatzen ditugu beste hornitzaile batzuk. Eta ornitzaie horiek beti e, saiatzen gera, beti ezin da, baina orain goz beti e, guztiak ditugu irungoak.